Alhamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah wa, wa ala wa sahbihi wa amma ba'du Agus Para muslimin pura-pura Allah apalah binama hari laa yan am yan sidda wa ayyan muayyanun muayyanun laa yan laa batirin laa tasikin wa maksiatain illaa illaa ulima ana muttaqomat alil putto tur taratan wa nasikun ukhra wa asiyan ukhra wa inni ukari annahaa kat sama ummati li ummati Kata kata ah kata uha. Kata ah ha. Wajarika ya umur kata u. Kata ah. Kata ah wal masa ilil amaliati. Bama jala bama jala serapu ya tanjau na dikasirin bin hari masa ilil. Kalau ni syarat akadun minhum ala ala akadinda pih kufirin. Walapi biskein walapi maksiatin. Kalam Muslih rahimallahu taala oleh Ibnu Taimiyah di majmu' fil matsum al-masku fi kalam lahu dalam majmu' fatwa yang telah disebutkan kalam lahu yang memfakkan perkataan beliau Ibn Taimiyah mengatakan hada demikian ma ma'anni aku adalah dai'mat orang yang selalu terus menerus dan orang yang duduk di majelisku Ya'lamu dhalika Mengetahui hal ini Mini e, Mengenai diriku Bahasanya aku adalah orang yang paling keras Melarang e, Dinisbatkannya person tertentu Sebagai orang yang kafir, orang yang fasik Dan orang yang melakukan maksia Kecuali jika telah diketahui Bahasanya telah tegak badannya. Hujah risalia, hujah ini telah ditegakkan padanya hujah dari dalil-dalil agama yang merupakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alat iman khalaqah yang siapa saja yang menyelesaikan si hujah risalia maka boleh jadi dia kafir, boleh jadi dia fasik, boleh jadi dia Maksiat tergantung pelanggaran yang dia lakukan Ini, Fasik itu berarti dia melakukan pelanggaran dosa besar Aasian berarti melakukan pelanggaran dosa kecil Maka jika pelanggarannya adalah pelanggaran kekafiran Dan yang melakukannya tidak didakwai, telah diingatkan bahasanya adalah kekafiran Dia ngotot Ngeyel Maka dia adalah orang yang kafir dan Orang melakukan kefasikan, kalau dia tidak tahu Kalau itu kefasikan Murni tidak tahu Maka dia bukan orang fasik dan Orang fasik manakala Dia melakukan dosa besar dan telah diingatkan bahasanya ini adalah dosa besar Demikian juga orang melakukan dosa kecil Setelah kita katakan dia asyik Kecuali telah Ditegakkan padanya hujah Namun dia bersikukuh dengan e, Kemaksiatannya Maka dia adalah al asi Wa ini upariru dan aku sering menyampaikan Bahasanya Allah mengampuni Untuk umat ini Kesalahan karena tidak sengaja Di antar kesalahan karena tidak sengaja adalah kesalahan karena murni tidak tahu atau kesalahan karena kelupur istihad dan hal ini Allah mengampuni kesalahan tidak sengaja umat ini berlaku untuk Masail Khabariyah Kaulia sama dengan Masail akidah memasail Amaliyah sama dengan Masail Fiqiya pemasaalah salaf dan dan para ulama salaf pun terus menerus ya tanazzahu na perselisih jika karen masail dalam banyak masalah-masalah ini kembali ke mana masalah-masalah ini masalah kauliyah dan masalah amaliyah atau khilaf di antara salaf dalam masalah-masalah eh, kauliah ilmiah, masalah-masalah aqidah, meskipun khilaf yang terjadi dalam masalah-masalah aqidah bukan dalam usulul aqidah, namun dalam furuul aqidah. Khilaf salah dalam masalah aqidah adalah khilaf dalam furuul aqidah, tidak dalam usulul aqidah. Setelah mereka beriman, adanya mizan yang hakiki, ada gila Yang ditimbang apa, jumlah mizan berapa Namun ini uh, muncul setelah mereka ber, uh, mereka uh, ijma' dalam usul atidah Mengimani adanya mizan Mereka ijma' tentang mengimani sirat mereka bersilusis pendapat siapa butuh kecil ataukah jalan lebar dan semacam itu. Uh, Walami syadat ahadum minhum ala ahadin, namun tidaklah satu dari mereka memfonis yang lain dengan fonis kafir, fonis fasik atau fonis makziah. Penjelasannya dalam lukisan ini terdapat sejumlah poin yang wajib ala kulimantas darah orang yang terjun di medan dakwah yang dia terjun ke medan dakwah dalam maksud eh, dengan niat islah memperbaiki masyarakat menggunakan ilmu mutasyawifan sangat menginginkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang beriman untuk memahaminya. Meyatafatan lahat dan mencermatinya. Di antarafin penting ada dalam nubilan di atas. An-Naulaiyun sabiyya non. Bahse orang persoan tertentu tidaklah dinisbatkan dan tidaklah difonis dia kafir, fasih, asy, sampai tegak padanya hujah. Wamil hujjah fiha ada tentang masuk dalam masalahnya adalah firman Allah Jalasanaoh pemahisip ke asulam ibadimatabaya nalahunhudawi tapi kaya rasabil mukminin siapa menantang Rasul setelah dia mengutai kebenaran dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman Kami palingkan dia kemana dia mau Dan tentang memasukkan dia ke dalam neraka dan itu adalah sejelas sejak tempat kembali demikian juga firman Allah seny orang-orang yang murtad Yang mundur ke belakang itu murtad dari Islam pada mata penala hukum Hudah. Setelah dia mengucai kebenaran, maka setelah yang menggoda mereka wa amla luhum dan membuatkan angan-angan untuk mereka, maka jika anda renungkan dua ayat di atas dengan perenungan orang yang bersikap adil. Orang yang berilmu dan orang yang bermaksud mencari kebenaran Maka akan jelas bagi anda jalian secara jelas uh, Annal wa'in bahasanya ancaman pada dua ayat di atas Tertuju pada semua orang yang mustabihinan Orang yang mengetahui pada saat dia ini, menyelidzihi Rasul Maka dia terancam dengan ancaman di atas Mahfumukhulafahnya tidak ada ancaman bagi orang yang Lam yakun, mutabayinan, tidak atau belum mengetahui Poin yang kedua Ibn Uthemi adalah seorang yang sangat Antusias, sangat berkeinginan Untuk tidak memfanis kafir orang lain Atau memfanis fasik orang lain Sampai tegak badannya hujarizaliya Maka semangat beradilah bukan semangat mengkafirkan Namun semangat tidak mengkafirkan Demikianlah jalan salafus soleh Kemudian yang ketiga Di sini ada penegasan Bahasanya yukhar dimaklumi Orang yang terjurus dalam penyimpangan Namun tidak sengaja Termasuk tidak sengaja adalah Karena lupa Tidak ada Beban apapun atas dirinya Dan telah kami sampaikan dalam keterangan yang lewat dalil, -dalil tentang masalah ini Fahaliyai apakah Sadar Ataukah paham Hada hal ini Al-Mutasariun orang yang Tergesa-gesa Yaitu orang-orang yang Yukafiruna Memfadis kafir orang lain Dengan serampangan تانا وذكر امثله ثم قال وكنت ابين ان ما نكلا نكلا عن سنتي ولا امتي من اطلاق القول بتفثير من يقول كذا وكذا وهو ايضا حق لكن يجب التفريق بين الاطلاق و التكفير هو من الوعيد فانه وان كان القول تكذيبا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديثا عهدا باسلام او نشا في باديه باديه في بعيده اه بعيدتين Wah, misalnya, ada, tidak, yafuru di, di, ma, ya, ya, jahdu, hatta, takuma, alaini, al-hudjatu, wakat, ya, pun, al-rasulu, lam, ya, sema, tilkan, nususik, tilkan, Ahu ariduha, aroduha, indahu muaridun, mu muaridun, ahu, ahu, ahu jaba ta'wila ha, ta'wila ha, ahu jaba ta'wila ha lai nah, kemudian Ibn Taymiyah menyebutkan <coughs> amselatan beberapa contoh kemudian Ibn Taymiyah mengatakan, waktu Ubay ini sebagaimana aku juga jelaskan berasal nukilan dari salaf dan para imam. Yang uh, itlah khalqul bidakfir yang memberikan ucapan fonis kafir secara mutlak dengan mengatakan siapa yang mengucapkan demikian dan demikian maka dia kafir. Fauzah maka nukilan ini juga benar. Akan tapi wajib kita bedakan antara fonis kafir secara mutlak dan secara muayyan. Fonis kafir secara umum Ataupun secara Person Dengan bahasa lain Fonis kafir untuk perbuatan dan ucapan Dan Fonis kafir untuk Orangnya, orang pelakunya Kita bedakan antara Fonis kafir untuk pelaku Dan Fonis kafir untuk perbuatan Ila angka, kemudian Ibn Taymiah mengatakan Faunis kafir adalah minal wa'id termasuk ancaman fa'illahu maka sesunya seorang wa'inkan al-ka'uluhu meskipun yang dia ucapkan adalah mendustakan apa yang dikatakan oleh Rasul akan tapi boleh jadi orang tersebut baru saja masuk Islam atau dia tumbuh besar di pelosok jauh dari ilmu dan ulama' Maka orang semisal ini Dia tidaklah kafir Manakala dia mengingkari Syariat yang dia ingkari Karena baru Islam Dia mengingkari haramnya khomr Dan masa Islam Dia tinggal di Pedalaman Dia tidak tahu kalau minum khomr itu haram Maka dia menolak Ketika ada orang mengatakan khomr itu haram Maka orang yang tidaklah kafir dengan mengingkari apa dia ingkari sampai dia didakwai Tegak badannya hucah Wafatnya kuno kan Abu seorang itu tidak belum pernah mendengar dalil-dalil tentang masalah itu Atau dia pernah mendengarnya namun tidak valid menurut dirinya Telah sampai, hadis, telah sampai padanya hadis namun menurut hadis tersebut Baif Atau telah sampai padanya hadis Namun aradoha ingdahu Mu'aridun akhar Namun hadis tersebut perlawanan Ingdahu menurut dirinya Mu'aridun dengan dalil Yang lain Memang hadis ini Telah sampai padanya dan Dengan satu hadis yang sahih Namun dia pikir hadis ini bertentangan dengan Hadis itu Dan keberadaan hadis itu ha", Mengharuskan dia untuk mentakwil Hadis ini Maka namukti'ah Ternyata anggapan dia itu keliru Tidak ada pertentangan diantara Dua hadis itu sehingga tidak perlu ada Takwil ya, Mas Agus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 لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعل بذلك فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فكفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إيعاته إذا ذر إذا ذر إذا ذر يا إذا ذر يا بل أنه لا يعاد وهذا كفر. وهذا الكفران باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يقف الله اي يعاقبه ففقر له بذلك والمتاول من اهل الاجتهاد الحريص على متابعه متعادات رسولي صلى الله عليه وسلم على تصرفات من مثل هذا انت نعم Wakutudak iman dan aku selalu udakiru mengingatkan dengan hadis yang ada dalam sejarah dan sejarah Muslim tentang seorang yang mengatakan jika aku mati maka bakarlah tubuhku kemudian uh, ini, hancurkanlah tubuhku, semakdarunikom dan sebarkanlah abunya filiami di laut. Maka demi Allah sahenni Allah kata Rabbal Berkuasa atas diriku Surah Allah akan menyiksaku dengan saksaan Yang tidak pernah Allah gunakan untuk menyiksa Siapapun dari semesta alam Maka anak-anaknya pun melakukan hal tersebut Pada bapaknya Maka Allah bertanya kepada sang bapa, Apa yang mendorongmu untuk melakukan Apa yang kau lakukan Dia mengatakan aku takut padamu Maka Allah mengampuninya Maka orang ini ragu-ragu Tentang kemahakuasaan Allah Dia tentang ragu-ragu Tentang Dia ragu-ragu Meragukan tentang apakah dia Dikembalikan, dibangkitkan Dari kematian Iza zuria jika Tubuhnya disebarkan Bahkan dia berkeyakinan Kalau dia tidak akan dikembalikan Manakala tubuhnya dihancurkan kemudian berpatahkan ke mana-mana. Maka hal ini adalah kekafian dengan sepakat kaum muslimin. Lakinkana jahilan akan tapi dia tidak uh, dia tidak mengerti dia tidak mutahhal tersebut dan dia adalah orang yang beriman, buktinya dia merasa takut pada Allah, merasa takut kalau Allah menyiksanya, maka Allah mengampuninya dengan sebab rasa takutnya. Wal-muta'awil min ahlil istihad Wal-muta'awil min ahlil istihad Dan orang yang melakukan ta'wil Yaitu istihad yang salah Min ahlil istihad jadi adalah ulamak Maka ulama yang melakukan kesalahan Padahal dia adalah al-haris Orang yang semangat untuk mengikuti Rasul Maka lebih berat untuk Lebih layak untuk mendapatkan ampunan saya orang semacam itu, maka membuat wilayah ulama keliru dalam masalah ya, itu adalah merupakan masalah ya, yang uh, mungkin bisa dikatakan kekafiran, namun karena istihad, mengistihadnya oh, orang tadi, saja dimaafkan. Orang tadi istihad pada ya, dia bukanlah ahli istihad. Dia beristihad Beristihad dalam tanda putih Beristihad Padahal dia bukan ahli untuk istihad Allah maafkan Maka uh, Orang yang salah dalam beristihad jadi ahli istihad Maka lebih layak untuk Dimaafkan Dan sekian perkataan saya beristirahat Dan aku katakan ya dhar nampak Fihada alladhi dalam nukilan kutipan ini Yang dikutuk oleh penulis dari Syarif Islam Damiyah Ma yajibu Apa satu hal yang wajib Bagi orang-orang yang berilmu Dari para da'id terutama Dan orang-orang yang berilmu secara umum Untuk mencermatinya dan memahaminya Dengan Sebenar-benar pemahaman Dan menggunakannya Ketika dia memberikan ponis Maka bukalah satu hal yang mudah Memponis orang muslim Dengan ponis kafir, fasik, maksiat Atau bid'ah Atau hisbi yeah. Faminal umuril jalilah Maka diantara Ini. Perkara penting Dan kaedah penting yang Dimuat oleh nukilan di atas Yang pertama Kita bedakan antara ponis kafir Fasik dan bid'ah Bainan itlaq wa ta'amim Ta ini ta'yin Antara fonis Perbuatan ucapan Dan fonis untuk keyakinan Dengan fonis untuk Pelaku <tuh> Fa'ina salah Maka salah Memfonis secara mutlak Selama terdapat dalil Yang menyatakan Bahasanya penyimpangan ini Adalah termasuk perkara ini Maka hukumnya demikian Maka mereka mengatakan Bagaimana siapa melakukan perbuatan menyembela untuk selain Allah Maka dia melakukan kemusyrikaan seluruh besar Bagaimana siapa melakukan perbuatan zina mencuri atau minum yang memabukkan Maka dia melakukan kefasikan dan seterusnya. Maka perkataan ini maknanya adalah memfonis perbuatan Amal hukum alal mu'ayyan adapun memfonis untuk person Maka labu dah haruslah sebagaiman katakan yang lewat lengkap syaratnya dan hilangnya faktor penghalang. Rabi'ah maka dengan ini jelaslah wajib bagi kita untuk membedakan antara ucapan dengan orang yang, dengan pelaku ucapan perbuatan dengan pelaku perbuatan. Maka petapa banyak ucapan dan perbuatan untuk kekafiran. Wa ma'ahatam meskipun demikian Dia adalah divanis orang yang muncul Darinya ucapannya atau keperbuatan ini Bahasanya dia adalah orang yang kafir Karena beberapa faktor Boleh jadi karena Kebodohan Di antara dalil bahasanya kebodohan itu Tidaklah mengkafirkan Hadis yang disebutkan Rasulullah SAW Wa'afis sahih dan hadis itu ada dalam saya Bukhari dan Muslim Bisa seorang yang musrifan ala nafsihi Berkelimbang dosa Falah bahasa lebih maut ketika dia merasa mau mati dia berwasiat kepada anak-anaknya jika dia mati supaya anak-anaknya membakar badannya kemudian menyihku kemudian, kemudian meremokannya dibakar sampai remok jadi abu semua ya kemudian menyebarkan abu tadi wakal dan dia mengatakan demi Allah Seandainya Allah kuasa untuk menangkap diriku niscaya Allah akan menyaksaku dengan seksaan yang tidak akan Allah berikan pada seorang pun Maka orang ini beriman pada Allah Buktinya dia merasa takut pada Allah Dan dia beriman dengan Ba'as Bangkit dari kubur Akan tapi dia menyangka Bahkan jika dia melakukan perbuatan tersebut Maka dia akan lepas dari seksaan Allah dia tidak menyadari bahasanya Allah maha atas segala sesuatu dan si Allah Subhanahu Wataala ya Baasuh akan membangkitkan keivakana bagaimanapun keadaannya dan di mana pun dia berada setelah matinya maka Allah menghidupkan orang tersebut Jemaah awal Allah kumpulkan dirinya kemudian Allah hidupkan wajah dan kemungkinan besar ini terjadi di Barzakh al kemungkinan besar itu terjadi di bangsa maka tatkala Allah bertanya kepadanya apakah yang mendorong yang melakukan hal itu dia mengatakan aku merasa takut kepadamu ya Allah maka Allah mengampuninya ammalauka seandainya ucapan ini dan perbuatan ini muncul dari orang yang meyakini bahasanya Bakas bangkit dan kubur Hisab dan balasan itu terjadi pasti, pasti di alam oleh seorang hamba dan bahasanya dia anahu mudrikatuhu kudrutullah azza wajal bahasanya kuasa Allah itu akan mengejarnya ke ifa Bagaimanapun keadaan dirinya, Allah akan menghidupkannya, akan membangkitkannya, memba memberikan balasan untuknya dan menghisapnya. La sodara, sandali ucapan tadi muncul dari orang yang semacam ini keadaannya, maka orang tersebut kafir. Karena perbuatan dan ucapan tadi adalah kekafiran dengan sepakat kaum muslimin. Maka orang ini tidak beristihak, padahal dia tidak layak. Untuk teristihad dan istihadnya salah. Istihadnya mengantarkan dia pada kekafiran. Pada ucapan kekafiran namun Allah memaafkannya. Maka poin yang kedua ataupun dan poin yang kedua di antara kaidah masalah ini siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang salah dalam beristihad Ta'awalah, dia salah dalam beristihad, dan karena dia adalah ahli istihad dan dia menjadikan kebenaran akan tetapi Akhtu'ahu taufiq, dia tidak mendapatkan taufiq, maka dia lebih berat untuk mendapatkan ampunan daripada orang tadi karena berbagai alasan yang telah kami sebutkan Kemudian sesungguhnya perselisihan yang terjadi di antara para ulama dan para imam itu memiliki beberapa sebab diantaranya adalah ada bulu mulah anas an belum sampai kepada pihak yang salah anas an dalil atau telah sampai padanya akan tetapi dalil tersebut sampai padanya dengan sangat yang baik atau sampai padanya akan tetapi Koma indahu ada menurutnya Mu'aridin Koma indahu mu'aridun Misalnya ya Koma indahu mu'aridun Tapi Menurutnya ada dalil yang lain Yang menentang dalil ini Yang dalil itu lebih kuat Dalam pandangannya Maka dia akan mendapatkan ta'wid Atau dia nilai hadith ini Sadh Karena kalah dengan yang lebih kuat atau karena perbedaan pemahaman karena orang yang berilmu itu paham dari satu dari satu pemahaman wa akharat orang lain memahami darinya dengan pemahaman yang lain Namun sebenarnya ini bukan bahas perselisihan ya, tapi perkataan sekuler Islam. Namun membahas orang yang terjerumus dalam kekafiran la layat fur bijati maytahu hatta taquma ala hujja wa qad yakunu rajul la nusus maka orang itu bisa melakukan kekafiran kata Syekh Muhammad Tamiyah dia itu bisa menentang satu syariat itu karena beberapa kemungkinan boleh cecep dia belum pernah dengar Adanya syariat semacam ini, adanya ajaran Nabi semacam ini, atau dia sudah mendengarnya, namun meluk dia, namun hadisnya meluknya baik, maka dia menentangnya. Atau hadisnya sahih, namun meluk dia bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat, sehingga hadis ini perlu ditakwil, atau hadis ini dibuang karena sah. Karena dianggap pertentangan dengan yang lebih kuat, pada ini semua di sini semua dia salah. Maka perbuatan kekafian itu menentang syariat jika karena faktor-faktor ini, ini tidak membatalkan iman. Kemudian kalau uh, musanifurahim Allahu taala berpihak maka dengan ini ulama. Diketahui adanya perbedaan antara fonis untuk ucapan dengan orang yang mengucapkan fonis untuk perbuatan dengan pelaku perbuatan maka tidak semua ucapan tidak semua perbuatan yang dia statusnya kekafiran dan kekafiran difonislah pelakunya atau orang yang mengatakannya dengan fonis semacam itu hipotemia di juga di macam fatwa Jelik yang ketiga mengatakan Wa aslul dhalika Kaedah dalam masalah ini Anamakalata bahasanya Ucapan yang statusnya Adalah kekafiran Berdasarkan Al-Quran, Sunah dan Ijma' Yukaluhiya kufrun Kaulah Kita katakan bahasanya Adalah ucapan kekafiran Yutlak demikian kita katakan Setelah mutlak Sebagaimana terdapat banyak dalil syariat menunjukkan hal tersebut. Karena iman itu adalah uh, adalah termasuk hukum al-mutarakah yang diambil dari Allah dan Rasulnya. Karena iman layak karena tidaklah hal tersebut itu masalah iman. Manusia boleh memberikan fonis padanya dengan prasangka dan hawa nafsu mereka. Walaya cibunam tidaklah mesti ayuh kami setiap kosong yang mengucapkan ucapan tersebut langsung kita vonis kalau dia kafir. Namun kita perlu tafsir, kita perlu cek orang tersebut lebih dahulu sih hakik orang tersebut kita cek syarat-syarat kafir hilang, uh, hilang ataukah tidak faktor penghalang kafir. Titik, maksudnya. Contohnya, contoh ucapan kekafiran adalah ucapan yang, uh, ucapan yang isinya sesiapa koma atau riba itu halal, namun ucapannya diucapkan oleh seseorang laku buah di bila Islam, karena dia baru saja masuk Islam, atau karena dia tumbuh besar di pelosok yang jauh dari ilmu, atau seorang contoh kekafiran yang lain. Adalah seorang yang mendengar satu ucapan, satu kalimat, kemudian dia mengingkarinya. Walangnya kaget kerana dia tidak mengetahui dan tidak meyakini kalau ucapan tersebut adalah bagian Al dari Al-Quran. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sebagaimana sebagian lama salah mengingkar beberapa dalil sampai terbukti. Menurutnya Nabi ini Alaihi Wasallam mengatakannya Makanya ada ucapan kekafiran Namun pelakunya tidak kafir Dibacakan ayat, wah apa itu nah, belum tahu kalau itu ayat Al-Qur'ah Mungkin disampaikan, ini Al-Qur'an ya, Jadi istighfah Maka ini, dia tidak kafir karena ya Kemudian Kenya mengatakan Maka mereka-mereka ini tidaklah uh, kafir Sampai tegak padanya hujah Sebagaimana firman Allah si hujah. Ini, Supaya manusia tidak punya hujah Untuk membuat kekafiran dihadapan Allah Punya hujah dihadapan Allah Waktah rusus lah diutusnya para utusan Dari sini Allah SWT memaafkan umat ini Kesalahan yang mereka lakukan Karena Tidak sengaja atau kerana lupa Penjelasannya Penulis yaitu Sembun Zemin Masih saja terus didalil, Mendalili Manhat yang benar Jalan yang benar Dengan nukilan dari salah satu Imam Pembawa kebenaran dan pembawa hidayah Dan nukilan yang terakhir itu memuat beberapa poin Yang pertama Iman adalah diantara hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya. Wa ala hada fa wanasyon la abliy. Maka masalah iman itu harus berdalil, tidak boleh dengan semata-mata akal. Sungguh indah perkataan yang dilihatkan dari Ali al anhu beliau mengatakan seandainya agama itu dasarnya pikiran, tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk dirusak daripada bagian atasnya. yang disini oleh Abu Dawud dan dimasukkan oleh Alhamdulillah di dalam Sahih Sunan Abu Dawud dan di sini maknanya bukanlah beliau mento'ifkan karena ruya dalam bahasa para ulama itu punya dua makna yang pertama dalam mengisahkan hadisnya di menggunakan kata-kata muja. Ya. Yang kedua untuk menunjukkan bahasanya, Beliau menyebutkan hadis itu bil ma'na. La bil la bil la bil la bil hadis bil la bil la bil la bil la bil la bil la bil la bil la bil la bil la Tahu ia. Maka mahanna. Maka sebagaimana empat pemimpin orang yang beriman, khalifah, rasidin, ali bin abi thalib, pemimpin orang yang beriman yang keempat, hati kami mengingatkan dengan perkataan beliau ini. Mengingatkan satu hal yang jelek adalah Antara hal yang jelek adalah bersandar daripada logika Dan meninggalkan dalil Maka para imatul huda Para imam penyebar petunjuk juga Telah mengingatkan hal ini Maka telah mengingatkan daya rai Semata-mata logika dalam agama Semisal Dia adalah dari Medan sunannya dari sya'bi Seorang tabi'in Dia mengatakan Hati-hatlah kalian dengan kias. Demi Allah yang siwa pada di tangannya Saatnya kalian mengambil kias Maka kalian bisa menghalalkan yang haram Dan mengharamkan yang halal Namun sikap yang benar Jika sampai pada kalian Aman hafidha Dari orang yang Hafal uh, Min Menghafal dalil dan riwayat dari sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka ambila atau beliau mengatakan maka ambila hal tersebut. Jadi maksud kias di sini logika semata-mata logika atau kias yang bertabrakan dengan dalil ataupun kias yang sesuai dengan syarat-syarat kias semakai hujah. Kemudian yang kedua, siapa saja mengingkari satu dalil syariat, karena dia menyangka kalau itu bukan dalil syariat atau mengatakan halanya khomar atau riba, karena tidak tahu, karena dia baru saja masuk Islam atau karena riba dan khomar tersebut adalah mubah, fimakan alim mendinin dalam agama dulu yang dia anut pada dahulu masuk Islam. Maka mereka-mereka ini tidaklah kafir, karena belum tegak padanya hujah nisalia. Yang dengannya Allah mengutus para nabi dan para rasul sebagai nasuman Allah yang tadi kita bacakan. Para rasul yang memberikan kabar gembira dan ancaman supaya manusia tidak lagi punya alasan untuk melakukan kekafiran di hadapan Allah sepatutnya sembara utusan. Maka mereka-mereka ini belum tegak padanya hujah. Walaupun orang yang mencermati hal ini Yaitu penjelasan Syarhusam Demiyah eh, Yang dinukil oleh penulis Yang maksud akan mengetahui Wakian, realita Keadaan banyak kaum muslimin Maka banyak kaum muslimin tumbuh besar Di antara para pendahulu, nenek moyang yang sesak dan kanan-kirinya adalah ulama-ulama' su' Yang menyimpang dari jalan yang benar dan jalan yang lurus Maka nah, muslim yang tumbuh besar ini Mengambil ilmu dari mereka Nenek moyang yang sesat, ulama yang jelek eh, Mereka mengambil eh, ajaran Mengagungkan kubur dan melakukan kemusikan pada Allah Ta'ala Fiasna fil muta'adidah dalam berbagai bentuknya dan mereka menyangka bahasa itu adalah agama Allah. Dan itu adalah bagian dari Islam. Dan mereka tidak mengetahui selainnya. Mereka tumbuh besar dengan mengerjakannya. Sya'bah alaihi l-Ghabir sampai beruban dalam karena usia kabir, usia tua dalam mengerjakan hal tersebut dan tidak mengetahui yang lainnya. Wasyhaba alaihi dan semula yang bayi jadi sebab dalam tradisi ini, namun catatan penting di sini adalah walaya arifu kayi rohu. Dia tidak pernah mendengar adanya ini adalah kemusyrikan. Dia tidak pernah mengetahui. Dia kira Islam itu adalah seperti apa yang dia lakukan. Dan kelompok yang lain mereka masuk Islam di tangan orang-orang sufi, pemuja kubur Dari kelompok-kelompok sufi yang sesat Mereka masuk Islam melalui orang-orang ini Dan orang-orang sufi ini mengajari mereka bahasanya berdoa kepada selain Allah wa hina, Dan membungkukkan badan untuk menghormati penghuni kubur ada bentuk memuliakan wali yang Allah cintai Jika akhirnya orang Islam uh, Kelompok ini Dia meninggalkan agama Yahudi dan Nasrani Majusi Atau agama-agama sesat yang lain yes, Yang dia sangka pasalnya agama tersebut adalah agama Padahal bukan agama Maka orang ini keluar dari agama kekafiran tadi Menuju Islam Dan Islam yang telah diselawengkan yang diselaihkan oleh mereka-mereka para pimpinan Yang merupakan orang-orang yang sesat Dan para da'i namun da'i-da'i yang bodoh Maka anda jumpai orang tersebut menisbatkan kepada Islam Mutazayin dia berpakaian dengan pakaian orang Islam Walakina fi ibadatihi namun dalam ibadahnya dia tergolong orang-orang musrik Yaitu orang musrik dari sisi amannya maka dua kelompok, contoh dua kelompok orang islam tadi famislu ha'ulak wa ha'ulak maka manusia jenis pertama atau jenis kedua yang tadi disampaikan oleh uh, pensara takfiruhu fanis kafir untuk mereka adalah kebolemen namun dijelaskan dulu kebenaran, dijelaskan dulu hidat petunjuk yang benar kepada mereka Setelah ngotot, ngeyel, baru. Walau muda, maka harus ada penjelasan tentang agama Islam yang benar, yaitu memurnikan ibadah untuk Allah Taala, pasrah kepada Allah dengan mengesahkan Allah, patuh kepada Allah dengan taat dan pelepas diri dan membenci kemusikan dan melakukan musikah. Dan harus dijelaskan kepada mereka, pasal orang-orang kuaiz. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihutus kepada mereka, karena hadas ini perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Islam tersebut adalah minshirkihim di antar bentuk kemusikan orang-orang kafir, -orang yang karena kemusikan inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka, menghalalkan darah mereka dan harta mereka sehingga akan menjadi rapasan. Alhamdulillah demikian yang kita baca pagi ini insyaallah kita selesaikan di Pagi yang sallallahu datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu alaihi